Dél, romok. Festet nyelv Festett nyelv a fülét hegyezte, amikor meghallotta egy jeges búvárikoltását a tó felől, ami olyan volt, mint egy álom. A hang keresztül táncolta nagy vízen, a víz magába szívta a napsugarait. Némán elnevette magát. Nem szabad úgy beszélnem, mint nagyapa. Ismételd el szásszor. Iszom tehát vagyok. Ismételd. írt fel százszor a táblára, aztán ülj a sarokba háttal az osztálynak. Ismét elnevette magát, aztán meghúzta a vodkás üveget. Nem volt már benne, ezért csak a barna papír szívta, amiben az üveg volt. Hintázott a szikláján, szívta az acskót és egy dalt dúdolt, amit még az anyja énekelt neki, Cedar Point-ban. tobogánoznak. Az unokáit tobogánoznak, Nószöndzsik tobogánoznak, Az unokáim tobogánoznak. A szavak egymásba gabajodtak, Mielőtt elhagyták volna a nyelvét, Ezért sérült szájával kisimította a hangokat, És egyre erősödő hümmögéssé formálta őket, Míg viszhangja visszaverődött a víztükörről, És útnak indult a jeges búvár felé. Festett nyelv még hangosabban hümmögött, Dúdolgatott, hogy felidézze a dalt, amit az anyjától hallott, míg végül eszébe jutott, miről is szólt, szánakozó gyerekekről, akik alatt beszakadt a folyó vékony jege. A dal figyelmeztetés volt a szófogadatlan gyerekeknek, akik a barátaikkal szórakoznak, és nem hallgatnak az anyjukra. Részeg volt. Zúgott a füle, és inni akart. Nagyon kívánta az italt, reszketett érte, de a dudorászás segített kordában tartani a remegést legalábbis egy ideig. A szikla, amin ült, a sajátja volt. Csak próbálja meg elvenni valaki a rohadt életbe. Fültől fülig elvágom a torkod, megérintelek, és győzelmet aratok fölöttet, faszopó! Ez az ő sziklája volt a tavon, távol a belváros zűrzavarától. Nagy masszív, kemény szikla, egy vájt fotellal, ami olyan szögben állt, hogy nem kellett az emberek ocsmánypofáját látnia, csak a víz felszínén táncoló napsugarakat. Ez festett nyelvsziklája volt, az ő területe, amit megvédett a betolakodó büdös csavargóktól. Számos alkalommal érintette meg őket, és aratott győzelmet felettük kövekkel, törött üvegekkel, és az öklével, így lett ez a szikla az övé. Festett nyelv abba hagyta a hűn amikor egy kocogó futott el mögötte, fehér edzőcipőben a vasúti sínek mellett. A kocogó elfordította a fejét a szikláját védelmező férfitől, ettől a hosszú, fekete hajú, ferdeorú harcostól. Gyáva vagy! Festett nyelv oda akarta kiáltani neki. Ahogy elfordítottad a tekinteted, miközben a sziklám mellett futkározol. Meg ne lássa, még egyszer! Amikor a férfi eltűnt a szem elől, festett nyelv ismét a fűrét hegyezte. Ezúttal egy pályaudvarról kipöfögő vonat zakatolását hallotta. A tizenhét-harmincas gyors vonat Osavába. Egy harcosnak nincs szüksége órára ahhoz, hogy tudja mennyi az idő. Csak figyelnie kell a környezetét. Miután lemegy a nap, visszamegy a belvárosba aprót kéregetni a papírpoharával. Az üveg már régen kiürült, ajkai kiszáradtak, és a kiszáradt ajkak hamarosan a belváros felé veszik az irányt. Minden körbe járt. A nap, a hold, a kocogók, a világ. Festett nyelv ma már egyszer kéregetett a Dunder Street és a Bay sarkán. A délután közepére sikerült összeszednie annyit, hogy vegyen egy üveg vodkát. Végig sétált a Bay-en, átbalogott a morajló, vízhangzó autópálya alatt, és a vasúti síneken egészen a szikla trónjáig, távol a belváros zajától és elektromosságtól, ahol egy ideig azt képzelhette, hogy otthon van, a vadonban. Aztán nem sokára újra meg kell tenni ezt az utat. Nem volt mindig ilyen az élet, de a rezervátum emlékei ugyanolyan gyorsan elsüllyedtek, mint a lemenő nap. Ó, oh, févéreim és nővéreim, hümmögött magában festek nyelv. A régi szokásokat megölték az újak. Elvették a földünket, megszegtek minden ígéretet, felemelték a pia és a sörárát, egy doboz cigi szinte megfizethetetlen. Ismételd el százszor. Írd fel százszor a táblára, aztán ülj a sarokba háttal az osztálynak, és hány a két lábad közé. A tó mostanra majdnem teljesen elnyelte a napot. Talán ma este festett nyelv végre megtalálja, Kyle rútott. Kyle volt az egyetlen barátja Cedar ból aki eljutott a városba és itt maradt. Ráadásul Kyle tartozott neki pénzzel. Kyle festőművész volt, aki most már bármit megvehetett, amit csak akart. Egy loftban lakott a raktárnegyedben. Csinos fehér nők fenyőfabútorok és rosdamentes konyhai berendezések között. Kyle zakót hordott farmerral. Haját hátrafésülte. Sofját pedig ezüstből készült, hajda mennydörgés madárcsattal fogta össze. Az első nagy dobása egy festett nyelvről készített portré sorozat volt. Festett nyelv állt egy mezőn a nap felé emelt íjjal. Festett nyelv elrugaszkodik egy magas épületről és sassá változik. Festett nyelv széttárt karral suhor a vízen egy díszes kenó orrában. Kyle volt a legjobb barátja. Öt-hat-hét éves korukban egész nyáron együtt rohangáltak még pointban, mindig póló nélkül, lákrosz ütőkkel hadonászva, kavicsokkal dobálva egymást. Volt egy játékuk. A rezervátumban élő kóborkutyák bögé lopakodtak, és akkor vágtak a segükre a lákrosz ütőjükkel, amekkorát csak tudtak. Mindig vitatkoztak, melyik kutya a rondább. Kyle szívesen olvasott festett nyelvnek a rokonairól, a szíjukról, hogyan maradtak győzelmeket ellenségeik fölött, hogyan kerültek elég közel hozzájuk a csatában ahhoz, hogy megérintsék őket. Ez volt az igazi diadal, ami hőssé tette a harcosokat. Festett nyelvgyomra hirtelen görcsbe rándult, csukott szájjal megborzongott. Itt volt az ideje tenni egy újabb kört. Lassan felállt a sziklája tetején, egy dalt dúdolva a lemenő napnak, de forogni kezdett vele a világ. Megbotlott, és fejjel előre esett, egy másodpercig azt képzelte, hogy repül, de aztán az éles fájdalom miatt, amikor a kisebb köveken összezúzódott az orra, úgy érezte, mintha víz alatt úszna mélyen, nagyon mélyen. Festett nyelv a kórházban tért magához. Éles fények, zöld nadrágos orvosok és fehér köpenyes nővérkék vették körül. Megpróbált csöndben elosonni, de nem engedték. Dübegurult és a harc énekét dúdolta minden alkalommal, amikor egy orvos vagy ápolónő az ágyához közeledett. Megérintelek, te vézna, barna bőrű, orvosságos ember, hümögte. A kövér, fehér ápolónődet is lebirkózom, aki pogánynak nevez. Festetnyel füle még mindig zúgott, és a gyógyszerektől, amiket kapott, az zúgás morajlássá erősödött. Egyre hangosabban dúdolt, és ettől még jobban fájtak az új öltések az orrán, amiket akkor kapott, amikor eszméletlen volt. Beutaltathatom a pszichiátriára, ha gondolod, hallott a festett nyelv, ahogy az egyik orvos ezt mondja a másiknak, miközben ő dúdolt, hintázott az ágyában is, őket bámulta. Újra menni akart, amikor bejött egy orvos a folyosóról, aki idősebb volt a többinél, és megkérdezte, mi a probléma. Leült festett nyelv ágyának végére, és beszélni kezdett. Hosszú ideje ő volt az első, aki nem bánt lekezelően vele, hanem tényleg beszélt hozzá anélkül, hogy közben egyfolytában a szemébe nézett volna. Mázlia volt, hogy egy kocogó észrevette, és hívta a rendőrséget, mondta az orvos. Fehér volt a bőre, de az orra nagyon hasonlított arra, amilyen festett nyelvé volt eredetileg. Nem gondolt még arra, hogy itt hagyja a várost, és hazamegy? Vagy miért nem száll meg a menedékházban a King Street-en, hanem akar hazamenni? Festett nyelv udvarjasan végighallgatta. Ha még egyszer részegen baja esik, gondom lesz rá, hogy zárt osztályra kerüljön, mondta az orvos, mielőtt elengedte festett nyelvet. Tudta, hogy az orvos komolyan beszél. Tavasszal, nyáron, télen és még idén tavasszal is festett nyelv a drótkerítésen keresztül figyelte, ahogy a munkások egy hatalmas gödörben dolgoznak, nem messze a vízparttól. Legfeljebb négy-öt jó melós van köztetek, hümmögte. A többiek lusta disznók, akik nem tudják, hogyan dolgozzanak együtt a munkavezetőkkel, a munkavezetők pedig nem tudják, hogyan dolgoztassák a munkásokat. Addig hümmögte ezt, míg a hűmögésből egy dal lett, amit minden áldott nap eldűnyögött, miközben az építkezés a gödörben elérte az utca szintet, majd minden évszakban egyre magasabbra nőtt. Mostanra már majdnem elkészült az épület. Kezdettől fogva figyelte őket. Ezeket a napbarnított, szélfutta melósokat, akik túl közel bókláztak az ő területéhez a vasúti sínek mellett. Az embereket, akik óriási gödröt váltak ki ezen a hatalmas üres telken, majd egész nyáron horták bele a vasrúdakat, és öntötték a betont, hogy létrehozzák az alapját valaminek, ami túl nagynak tűnt ahhoz, hogy a föld elbírja a hátán. Festett nyelv az elmúlt egy évben szinte minden egyes nap körbejárta az építési területet, amelyet hatalmas futópályaként ölelt körül a járda. Lassan lépkedett, hogy a lába pontosan két másodpercenként érintse a talajt. Felhúzott óramű vagyok, ümmögte festett nyelv. Balláb, stop egy-két. Jobb láb, stop egy-két. Tett egy hosszú, kimért lépést, megállt, számolt, majd újra kilépett. Megállt, számolt. Lassan, pontosan lépkedett, hogy leméri az építési terület körüli távolságot. Azért járt így, hogy lelassítsa a körülötte rohanó embereket. Mindig mindenki rohant. Minden nap járta ugyanazt az útvonalat ugyanebben a stílusban, ketté választva a járdán közlekedő tömeget, mint hajótörzs a folyót. Nem foglalkozott a fura pillantásokkal, a nevetéssel és a gúj nevekkel. Nem érdekelte, ha a whisky Részek Bolonnak vagy Buznyáknak hívják. Ebben a városban az emberek képtelenek voltak a megértésre. 90 percbe telt, mire festett nyelv körbejárta az építési területet. Soha nem látott még ekkora építkezést, ekkora építményt, amit emberek, betonkeverők, acélgerendák és daruk hoztak létre. Az elmúlt hónapokban az épület falai napról napra magasabbak lettek, mintha valami varázslat húzná egyre feljebb a föld fáradt kérgéből. Festett nyelv szeretett megállni a sétája után, és nézni a munkásokat, ahogy dolgoznak. Messziről meg tudta különböztetni a jó melósokat a lustáktól. Ő volt az őrzője napi haladásuk titkának. Mostanra majdnem befejezték. A jók és a lusták majd nem befejezték. Festett nyelv ma a szokott helyén állt az építkezés mellett. Napi körsétájának kezdő és végpontján két kezét a feje fölé emelve kapaszkodott a drótkerítésbe. Lüktetett az orra az előző esti eséstől. Egyik kezével megérintette az orrát, miközben az épületen nyűsgő munkásokat figyelte, akik erőlködve, kiabálva légkalapácsolták a helyükre a kupolástető utolsó darabját. Nagy fehér kötést akarta a festett nyelv végig végigfutó hat öltést. A fájdalomcsillapítóktól szinte súlytalannak érezte magát, mint a varjú szárnya. De mostanra elmúlt a hatásuk. Jó, hogy eresett tegnap éjjel, gondolta. Így kioldódott néhány emlék a fejében. Az, hogy ez a hatalmas épület kör alakú volt, mint egy orvosságos kerék, nem jelentett meglepetést számára. Semmi nem létezett a világban ok nélkül. A fehér kupolát bámulta a magasban, gömbölyű volt, mint egy tojás. Gömbölyű, mint valami, amire még nem tudott rájönni. A túloldalán lévő ember magas kék betűkből kirakott felirat szerint ez egy stadion volt, egy kupolás stadion, ahol emberek sportolnak és szurkolók szurkolnak. Az elmúlt két hónapban festet nyelvet undok félelem kerülgette. Egy farkaspók, amely egyre feljebb kapaszkodott a gerincén. Semmilyen félelemnek nincs értelme, és ez sem különbözött a többitől. Festett nyelv félt a naptól, amikor a munkások befejezik az építkezést, amikor összepakolják a szerszámaikat, és itt hagyják készen ezt az új valamit. Talán az esés és a fájdalomcsillapítók segítettek abban, hogy ráeszméljen, mit is építenek ezek az emberek. Gyomra görcsbe rándult az áhítattól és a félelemtől. Festett nyelv megkezdte lassú kimért lépteit az építmény körül. Orra minden lépésnél lüktetett. A fájdalom csillapítók hatása elmúlt. Időnként vetett egy pillantást az építkezésre, azután gyorsan visszakapta a tekintetét maga elé a földre. A szemesarkából próbálta felfogni a lényegét ennek a stadionnak. Anyja annak idején tanított neki egy apró trükköt. Ha fel akarsz idézni valamit, mondta, és ott van a nyelved hegyén, ne erőltesd az emlékezeted, mert erőlködésből semmi jó nem származik. Gondolj más dolgokra. Felejtsd el azt, amit fel akarsz idézni, és az emlék hamarosan magányos lesz, és visszatér hozzád. Festett nyelv elért az első nagy kanyarhoz, és ismét vetett egy gyors pillantást a stadion felé. Semmi. Eszébe jutott a nap, amikor megrékatott egy kisfiút, egy kis szőke fiúcskát. A belvárosban történt a First Canadian Place bejárata mellett, ahol festett nyelv gyakran kéregetett egy kartonlapon lapon üldögélve. Látta a kisfiút ahogy sétál a tömegben, csinos anyja kezét szorítva. A fiú festett nyelvemerett, az arcára, majd a papír pohárra, amiben néhány pénzérmel lapult. Ahogy közelebértek, a kisfiú rángatni kezdte az anyja karját, próbálta magára vonni a figyelmét, hogy nézzen oda az öltönyös üzletemberek és a szépruhát edzőcipővel hordó nők között a járdán kuporgó indiánra. Festetnyelv egész életében figyelt. Tudta a kisfiú tekintetéből, hogy mire gondol. Anya ügyet sem vetett a gyerek unszolására. Ahogy elmentek mellette, a kisfiú befogta az orrát. Festetnyelv vágott egy grimaszt, ajkával ód formázott, majd erősen kifújta a levegőt a száján keresztül. Arcával az irokézmaszkot, a szél szellemét utánozta, amit a kanadai őslakos központban látott egyszer, a Spadina és a Blur sarkán. A kisfiú szeme elkerekedett a látványtól. Egy hosszú, fekete hajú, harcos bámult rá a ferde orrával és a himlőhelyes bőrével. A gyerek rémült jajveszékelésbe kezdett, festett nyelv gerincén pedig borzangás futott végig. A szomorúság és a győzelem keverékét jól esett volna leöblíteni egy korcs vatkával. Saját magát látta a kisfiú tekintetében. Amikor festett nyelv egyéves volt, szájfekét kapott, megállás nélkül sírt. Még most is, miközben zúgó járt a lassú sétáját az építkezés körül, emlékezett, hogy az anyja a karjában tartja, és azt suttogja. Vakvosna, kagics toge, na. Beteg vagy? Fáj a füled? Majd végül halkan, dühösen. Ábiszogábin dzsibáin? Honnan jöttél? Anya később elmesélte neki, hogy elvitte a rezervátum orvosához, aki tűvel megszúrta, majd a törzs öreg javasasszonyához, aki azt mondta az anyjának, menjen be vele a rázkódó sátorba, és szorítsa a csupasz melléhez. Csak akkor jöttek rá, mi baja van, amikor a nyelve teljesen fehér lett. Rendbe jött és így kapta a becenevét. Bár a szájfekének nem volt köze hozzá, festett nyelv arra is emlékezett, hogy sejpített, amikor megtanult beszélni. A gyerekek olyan sokat csúfolták miatta, hogy egyre ritkábban és ritkában szólalt meg. Mire 18 évesen elhagyta Cedar már egyáltalán nem beszélt. Anyja azt mondta, elfelejtette, hogyan kell. Ő volt az egyetlen, aki még mindig a születési nevén szólította. Most, nyolc évvel később, még mindig nem tudott beszélni, és mindenki, aki ismerte, azt gondolta róla, hogy néma. Festett nyelv nem bánta. Ahogy közeledett lassú sétája végéhez, festett nyelv egyre dühösebb lett, amiért nincs se piája, se pénze, és bármi legyen is ez az átkozott épület, nem fogja megmutatni magát neki. a kibaszott stadion ezer kiló dinamittal, hűmögte. Megérintelek, te ocsmány betonszar! Miért épít valaki egy épületet benne szállodával, éttermekkel, üzletekkel és egy baseball pályával? Ha valaki úgy akarja, soha többé nem kell kijönnie onnan. Őrület, kibaszott, őrült világ ez. Legalább a stadion ugyanakkora volt. Festetnyelv lassan visszaütött oda, ahonnan elindult. Aztán addig bámult egy ronda, rövidnadrágos nőt, amíg az elhátrát a szokott helyéről a kerítés mellől, arról a helyről, ahonnan a legjobb rálátást nyílt a stadionra. Elinne Randa néember reszkes a begyógyszerezett harcostól, dúdolta. Nincs piám, és nem félek szétrugni egy nőseggét, ilyen állapotban. van. A fájdalom legalább megjött az étvágya. Felidézni sem tudta, mikor evett utoljára. Egy hoddog, jó lest volna. Kriágnes, Penetángusimból, majd ad neki egy hoddogot. Kedves nő, és ismeri Kájt, Kála barátja, és tartozik neki pénzzel. De festett nyelvnek azt még ki kellett találnia, hogyan kérjen tőle udvariasan. Sárnbön felé gyalogolva azon gondolkodott, hogyan kérje udvariasan azt, ami jár neki. Jó lesne most egy hoddog, dűnyökte magában. Hónapok óta nem találkozott Kyle-al. Kyle már jó ideje felhagyott azzal, hogy megkeresse festett nyelvet, és meghívja ebédre, kávéra vagy egy italra. Kyle messzire eltávolodott attól, hogy építkezéseken dolgozzon festett nyelvel. Az volt az első meló, amit találtak évekkel ezelőtt, miután egy ősöreg dodge elautóztak Cedar Pointból Torontóba. Akkoriban könnyű volt munkát találni. Festett nyelv ugyanolyan jól bánta a meg a szintezővel, mint bármelyik munkás. Attól sem ilyett meg, ha a tetőn vagy egy magas épület oldalán kellett dolgoznia. Az egyensúlyérzék és a bátorság a vérében volt. Kyle azonban kezdettől fogva utált építkezésen dolgozni. Felsértette az ujját, és annyira fájt a keze, hogy esténként már nem tudta megfogni az ecsetet. A legtöbb ebédszünetben beült a legközelebbi kocsmába sörözni és festett nyelvhez beszélni. Festett nyelv szívesen emlékezett vissza azokra a napokra. Azok a délutánok, amikor elkezdett inni, melegebbek voltak sörrel teli hassal. Csak a szögek beverésére, a gerendák elfűrészelésére és beillesztésére, vagy a cserepek felrakására koncentrált. Sok építkezésről elzavarták őt és kyle azért, mert részegek. De mindig akadtak újabb munkák. Azután Kyle puccos állást kapott egy galériában, ahol előbb mások, majd egy idő után a saját festményeit árulta. Ő lett a nagy főnök a városban. A piállással is felhagyott. Festetnyelv egyedül maradt, és így nehezebb volt munkát találnia. Nem sok munkavezető akart felvenni egy olyan melóst, aki nem tud beszélni. Kyle összeköltözött egy csinos nővel a galériából. Festett nyelv pedig némi vacillálás után két éve az első mereg tavaszi napon úgy döntött, búcsút mond a falaknak és a fedélnek, hogy egyszerűbb módon éljen. Szeretett úgy élni, mint az ősei. A napjai azzal teltek, hogy enni és inni valót keresett. Megvédte magát az ellenségeitől, és ült szótlanul, hallgatta, hogy kevés barátainak egyike beszél hozzá. Vagy csak feküdt a betonépületek között megmaradt füves részeken. Télen megvárta, amíg a társasházak fűtőrácsai már nem tudták átmelegíteni, mielőtt éjszakára betért volna egy szállásra. Vagy ha szerencsés volt, talált magának egy erősebb kartondobozt, meg pokrócokat, a Hike Park fenyőfái között a sűrűben. Egy harcosnak erős lábakkal kell a földön járnia, különben elpusztul. Ezt Kyle is tudta. Bár más utat választott, festett nyelv biztos volt benne, hogy Kyle nagyra tartja a képességeit hogy harcosként él az utcán. Kyle tudta azt, amit mások nem láttak. Festetnyel talált magának egy útvonalat, amelyet körbejárhatott, és ezen az útvonalon megtalált mindent, amire szüksége volt. Amikor festetnyelv megérkezett az őslakos közponda, Agnes éppen nem ért rá, mert a vásárlókkal foglalkozott. Ezért körülnézett a galériában, megcsodálta a festményeket, faragványokat, ékszereket. Hirtelen megtorpant egy nagy festmény előtt, ami egy teknőst ábrázolt. Gömbölyű páncéjának minden egyes lemeze zöld, piros vagy fekete volt. A művész a földanya Teknős címet adta a képnek. Festetnyelv felismerte Kyle szignóját a jobb alsó sarokban. Ívelt és éles volt, mint egy kés. agnes hosszú ideig lefoglalták a vásárlók, ezért festetnyelv visszament az utcára ennivalóra vadászni. Négy nappal később festett nyelv a hájparkban Parkban ült egy tópartján. A városfényei túlragyogó csillagokat és a késő tavaszi háromnegyed holdat nézte az égen. A tóban élő kacsák hápogva figyelmeztették egymást minden alkalommal, amikor mosómedve, macska vagy valami nagyobb árnyékban lapuló állat, talán kutya vagy róka közele a víz a csőrüket a szárnyok alá pihenő csapathoz. Amint a kacsák megnyugodtak és elcsöndesedtek, ugyanaz vagy valami más ragadozó, rájuk vetette magát a közeli bokrokból, mire azok hápogva sziszegve, szárnyukkal vadul verdesve bemenekültek a tó közepére. Festett nyelv ettől olyan ideges lett, hogy átkarolta magát és hangosan felnyögött. Hirtelen dühös kiátozást hallott barról a fák közül. Emberi hangokat egy kis domb irányából. Úgy a nagyjából ötven méterre lehetnek tőle. Jól lehetett látni a holdfényben, de a kiabáló férfiakat elrejtette a fák árnyéka. Hangjuk éles és gonosz volt, hárman lehettek, talán négyen. Aztán egy másik hang felortított: Hagyjatok békén! Félelmében úgy kiabált, mint egy nő. Festett nyelv felült a sarkára, lassan hintázott előre-hátra, miközben halkan dúdolt magában. Hol vannak a rendőrök? Alszanak a járőrkocsikban, miközben embereket vernek a High Parkban? Ütni kezdték a magas hangú férfit. Festetnyelv még szorosabban ölelte magát. A férfi most már jajveszékelt, fájdalma átszűrődött a fák között, a bakancsos lábak puffanásával és a nyitott tenyeres ütések csattanásával együtt, amit újabb és újabb jajgatás követett. Festett nyelv elő akarta hívni a harci énekét, de nem sikerült. Ennek a férfinak segítségre van szüksége, hümmögte. Bántják. A parknak ez a része teljesen kihalt volt. Senki nem volt ott és a fák között kiabáló férfiakon kívül. Hallotta a távolból a légsorbulváron tülkölő autókat, de több száz méter és két domb választotta el tőlük. Végül újra elcsöndesedett minden. Kis idő múlva festett nyelv görnyedten felállt. Meg akarta nézni, mi történt. Újra felcsattantak a hangok. A kurva anyátokat! ordította a sebesült férfi. Menekül, kapd el a gecit! Mestelen férfi bukkant elő a fák közül. Festett nyelv irányába szaladt. Három másik pedig üldözte. Sötét csíkok piroslottak rajta a holdfényben. Tiszta erőből rohant, de sántított. Festetnyelv gyorsan beugrott egy bokor árnyékába, nehogy a menekülő meglássa, és mozdulatlanul kuporgott, amíg mindannyian elszáguldottak mellette. Gyorsan utalérték a sebesültet, és lebírkozták a földre. Egymást váltva rugdosták a fejét, az ágyékát és a gyomrát a bakancsukkal. Kettőnek kopaszra volt borotválva a feje, a harmadik viszont hosszúra növesztette a haját, mint festett nyelv. Macskos, buzi, faszopó, buzeráns, ismételgették közben összeszorított fogakkal. Festett nyelv újra megpróbálta, de nem tudta előhívni a harci énekét. A hosszú hajú előhúzott egy kést. Ne, kérlek, ne, könyörgött a földön fekvő férfi összehúzva magát. Elég közel volt ahhoz, hogy festett nyelv a saját szájában érezze a rettegés fémes ízét. A hosszú hajú letérdelt, két kézbe fogta a kést, és a feje fölé emelte. Csináld! sziszegte az egyik kopasz. Szúrd le, nyírt ki, mondta a másik. Gölj meg, Geci, mondta a hosszú hajú néhány pillanat múlva, majd lesújtott. A vérző férfi felordított. Festett nyelv megborzongott, a három férfi pedig eltűnt a sötétben. Festett nyelv hosszú idő múlva felállt. Lassan odasétált a földön fekvő testhez, és fölé hajolt. A férfi még pislogott, mire festett nyelv gyorsan hátraugrott. A férfi melkasa bugyborékoló hangot adott ki, ajkai kissé szétnyíltak, aztán mozdulatlannál dermedt. Festett nyelv lábai azt mondták, fusson el innen, amilyen gyorsan csak tud. Ehelyett lassan és hangtalanul eldúdolt egy halál éneket a férfiért. Utolsó másodperceid rettegésben teltek, dúdolta. De most már békés vagy, és alámerülsz az álomvízébe. Utolsó másodperceid rettegésben teltek, és én nem tudtam segíteni rajtad. De most már minden békés. Elalszol. Festett nyelv, mintha a saját arcát látta volna egy pillanatra a férfi nyitott szemében tükröződni, de tudta, hogy ez nem lehetséges. Már a belváros felé futott, amikor tudatosult benne, hogy a férfi utoljára egy indiánt látott, aki fölötte állva dúdolt, mint a halál angyala. Egy ferdeorru indiánt, akinek fekete haja olyan hosszú, hogy a férfi arcát csiklandozta. Két órával később, festett nyelv, betért egy bárba a Queen Street és a Richmond sarkán, és leült az egyik sötét sarokba. Képtelen volt nyugodtan ülni, ezért felállt, kiment a mosdóba, megmosta a kezét és az arcát, azután visszaült a helyére. Inni akart. Segrészegre akarta inni magát. Korábban két embert is látott már meghalni az utcán, de mindketten öreg piások voltak, akiknek a teste egyszer csak felmondta a szolgálatot. Azok ketten minden nap azért imádkoztak, hogy jöjjön elértük a halál. Ez most más volt. Ennek az embernek a halálában nem volt sem béke, sem méltóság. Festet nyelv ült a széken, hintázott, és azt hűn Baj van, baj van, és én láttam. Ezt a magában újra meg újra. Ismét el százszor, ért ezerszer a táblára. A bárban szórakozó idősek és fiatalok ügyet sem vetettek festet nyelvre. Nem értették. Amikor egyikük felállt, hogy kimenjen a mosdóba, festett nyelv annak az esélyeit latolgatta, vajon el tudná-e csaklizni az őrizetlenül hagyott italát. Elnémult és figyelt, amíg a körülötte lévők meg nem feledkeztek arról, hogy ott van. Meglátott egy teli üveg labic ötvenet egy közeli asztalon, és amikor senki nem nézett oda, felkapta és két húzásra kívta az egészet. Na ebből elég alkeszkám! mondta egy nagy darab férfi, azzal a ragadta festett nyelvet, és az ajtóhoz vonszolta. Hallotta, hogy a vendégek nevetnek, amikor a nagy darab férfi búcsúzól még nagyot lökött rajta, és festett nyelv alaposan beütötte a könyökét az ajtó szélébe. – Mosajt vágok a torkodra egy üvegnyakával! – dünnyögte festett nyelv a járdán bandukolva. – Megérintelek, büdös, szagú, kidobó, és magamévá teszem az asszonyod! Megtanítom a gyerekeidnek, hogy értéktelen szardarab vagy. Sajgó könyökét fogva elsétált Kensington Marketbe, és talált egy sikátort, ami nem bűzlött annyira a haláltól. A sikátorokban senki nem háborgatta a rothadó húsmaradékok és kidobott zöldségek között, amelyek arra vártak, hogy a szemetesek éjszaka összeszedjék őket. Festett nyelv a könyökét szorítva leült a sikátorban, és erősen gondolkodott. A sört leszámítva reggel óta nem ivott semmit. Egész testében remegett és reszketett. Egy korty vodkára vágyott, hogy erőzze a fémes ízt a szájából. Hogy megnyugtassa magát, a gyerekkorára gondolt, amikor anyjával a Christian szigetre néző sziklamólón ültek. Anyja szívesen mesélt neki történeteket az apjáról és az odzsibvékről. Elhűmögte magának apja történetét, és anyja szavai előbukkantak belőle a sikátorban. Apját más férfiakkal együtt felfogadták a Cedar Point rezervátumban öböl építeni, hogy az égen futó utak összekössék a nagy szigeteket a szárazfölddel. A kormány úgy gondolta, hogy az indiánoknak jó az egyensúlyérzékük magasan a víz felett, ezért a hídépítés ideális munka számukra. És az indiánok jók is voltak benne. Mesélte festett nyelv anyja festett nyelvnek, amikor a Christian szigetre és annak világító tornyára néző mólón ültek. Az indiánok vékony gerendákon mászkáltak odafent, és a férfiak nem használtak köteret, mert a biztosító kötél nőknek való. A Manitulin szigetnél festett nyelv apja leesett egy hídról, és a vízbe fulladt, amikor feltámadt a szél az öböl felől. Az irokész szél szellem, a süvítő szellem ölte meg mondta festett nyelv anyja, mert az irokézek és az ős ellenségek. Az odzsibvék nagyon régen barátságot kötöttek a jezsuitákkal, az irokézek pedig megkínozták és megölték a fekete köpenyeseket, mert az ördög cimboráinak tartották őket. De a két törzs mindig is hadban állt egymással az idő kezdete óta. Aznap éjjel a sikátorban erősen próbálta felidézni anyja történetét a föld születéséről. Emlékezett, hogy úgy mesélte, nem volt még szárazföld, föld, amikor egy óriási teknős kiemelkedett a vízből. Idővel sziklák, fák, állatok, és végül, nem mág, a nagyapák nőttek ki a teknős hátából. Festetnyelv emlékezett anyja tekintetére, ahogy a Kriszcsön szigetet bámulta. Hitt a történetükben, amelyeket elmesélt. Emiatt festett nyelv is hinni akart bennük. Már elmúlt éjfél, lehetetlen lett volna felkutatni Kyle-t. De Kyle mindig tudta, hogy mennek a dolgok. Tudta a válaszokat. Annak ellenére, hogy más utat választott, mint festett nyelv, osztoztak a teknős látomásában. Kyle a látásmódja festményekben öltött testet. Festett nyelvé betonban. Festett nyelv évek óta nem beszélt. Hosszú évek óta egyetlen szót sem ejtett ki a száján. Most mégis úgy érezte, hogy újra beszélni akar. Beszélni akart kyle a férfiról, akit a szeme láttára öltek meg. Beszélni akart kyle a földből kinőtt hatalmas épületről, ami gigantikus teknősre hasonlít. Fura dolgok történtek festett nyelv körül. Megijesztették. Mindegyik történés egy ómen volt, ami valami közelgő borzalomra figyelmeztette. Új teknős emelkedett ki a vízből, új világ született a szem előtt az elmúlt években, és festett nyelv tudni akarta, hogy ez mit jelent. Nagy emberek bántják a kisebbeket. Hárman megöltek egyet, egy másik pedig összezúzta festett nyelv könyökét. Szüksége lett volna Kájra, hogy leüljön vele és megbeszéljék. Nagyon hiányzott neki egy ital. Napfelkelte előtt lenyugodott. Előbújt a sikátorból, és elindult vissza a tóhoz, a sziklájához. Gyorsan és hangtalanul surrant át az autópálya alatt. Kartondobozokban és ócska hűtőszekrényekben olyan alakok éltek, akik nem tűrték meg a hozzájuk hasonlókat a területükön. Téglákkal, vascsövekkel és éles üvegszilánkokkal voltak felfegyverkezve. Jó párszor megkergették már festett nyelvet, ordítva, kiabálva, hogy nyírt ki a részbőrűt! nyelv épségben eljutott a vízhez, felmászott a sziklájára, majd kelet felé fordult, hogy lássa a felkelő napot. Amint megcsillantak az első napsugarak a gabonasiklón és a hajójavító műhelyeken, sűrű, alacsony felhők kapaszkodtak fel a horizontról a tó felől. Nem sok napsütés lesz ma. Szerette, ahogy a napmelege végigkúszik a vízen és a sziklákon, ahogy felmelegíti az arcát. Kitárt karral hátra haja lelógott a sziklatömb oldaláról, megborzongott a hajnali hidegben, majd összekuporodott, hogy aludjon egy pár órát. A gyomra ébresztette fel. Ez a nap a galamp színe, dúdolta, és az előrejelzés galamp jósol. A gyomra üres volt, égett, nem érezte jól magát. Lemászott a szikláról, letolta a nadrágját és legugolt. Bűzös kupacban távozott belőle a gonosz. Éhes volt. Ennivalót kellett szereznie. Azután mehet kéregetni, hogy összeszedjen délutára egy üvegpiára valót. Lassan elsétált a Spadina és a Blór sarkáig, időnként meg hogy kifújja magát. Megfordult a fejében, hogy tesz egy kört a stadion körül. Az lehetőséget adna arra, hogy végig gondolja az éjszaka történteket. Talán megmutatná neki az irányt, de aztán látta, hogy a munkások magas védőfalat húztak az építkezés tófelőli oldalára. Már a parkolóhelyek kialakításán dolgoztak. Nehezére esett ilyen sokáig elviselni az ital hiányát. Rájárta Rúd az utóbbi időben. Azt akarta, hogy a férfi, akit a szeme láttára gyilkoltak meg az éjjel, reggel eltűnjön, mint egy rossz álom. Minden elromlott. Vége az építkezés körüli sétáknak. Megszakadt a kör. Semmi jó nem sülhet ki ebből. Amikor berépett az őslakos központ előcsarnokába, Agnes éppen újságot olvasott. Festett nyelv felismerte a férfit, akinek a fotója majdnem az egész címlapot elfoglalta. A fénykép fölött ez a felirat virított. „Gyűlöled bűncselekmény. Enihanis nabé üdvözölte Agnes, amikor meglátta. Szia Indián! Anis és Bizidzsán! Mi történt veled? Megsérült az orrod? Festett nyelv a falnak támaszkodott. Rossz bőrben vagy, folytatta Agnes. Ennet kell valamit, veszek neked egy hoddogot. Elsétáltak egy utcai árushoz a blóron, aztán leültek egy közeli kis parkban. Agnes lassan beszélt festett két harapás között. Festett nyelv lopva megpróbált néhány pillantást vetni az újságra, de Agnes összehajtotta és lerakta maga mellé a padra. A régi barátodnak, Kyle-nak jól megy a sora, mondta. A McMichael galéria érdeklődik utána. Megint új barátnője van. Átköltöztek a Beaches-be. figyelmét nem került el, hogy Agnes azt mondta, hogy Kyle érdeklődne utána. A sült hús illatától felkavarodott a gyomra. A kormány új munkaprogramokat indít fent éjszakon, folytatta Agnes. Nem rám tartozik, de talán visszamehetnél a point egy időre. Kipihenhetnéd magad, talán akadna valami munka. Festett nyelv lassan bólintott, mert nem akart udvariatlan lenni. Agnes hosszú ideig nem szólt semmit. Átjöhetsz hozzám valamikor, mondta végül. Kicsit rendbeszedni magad. Kimosom a ruháidat. Vehetsz egy forró fürdőt. Festett nyelv köszönetképpen bólintott. Agnes ismét elhallgatott, és a mókusokat meg a forgalom zaját hallgatta a blóron. Amikor Agnesnek vissza kellett mennie dolgozni, adott tíz dollárt festett nyelvnek. Mindketten tudták, hogy piát fog venni belőle, és Agnes tekintetén azt látta, hogy nem örül neki, de akkor is ad neki. Amikor elindult, festett nyelv megfogta az újságot. Agnes ránézett, majd felé nyújtotta. Festett nyelv leült egyedül, hogy elolvassa a szavakat. A férfi rendszeresen kocogott, ügyvéd volt, meleg volt. Az újság gyűlöletbűncselekménynek nevezte a gyilkosságot egy kisebbség ellen elkövetett bűnténynek. Festetnyelv utálta, amikor kisebbségnek nevezik. Kicsinek érezte magát tőle. A rendőrség nyomokat és szemtanúkat keresett. El akart tűnni onnan. Keresni akart egy mezőt, ahová lefekhet, és bámulhatja a felhőket. Meg akarta találni Kált, hogy magával vigye egy mezőre, távol a zajtól, a forgalomtól, és attól a rengeteg embertől. Látta a kisebbség meggyilkolását. Megszakadt a kör. Festett nyelv megkeresi és meglepi azzal, hogy beszél hozzá. Festett nyelv kicsit kihúzta magát, és besétált egy italboltba. Veszek egy üveggel, és imádkozom az üveg szelleméhez, hogy szabaduljon ki, és beszéljen hozzám, dúdolta. A legjobb szellemek a vodkában vannak, mert a vodkát burgonyából párolják, és a burgonya a föld gyümölcse, mert a föld alatt nő, a többi földszellemmel együtt, dúdolta, amikor besétált az italboltba. De a férfi a pult mögött nem engedte, hogy bemenjen. Ezért festett nyelvnek előbb oda kellett adnia a pénzt, majd rámutatott a csillogó vodkás üvegekre az egyik sorban. Az eladó átadta neki az üveget egy papírzacskóban a visszajáróval együtt. Festett nyelv pedig elindult Beechessbe, hogy megkeresse Kyle ruth -ot. Kisebb tömeg verődött össze a Queen Street-en, közelében. Festett nyelv távolról nézte, ahogy egy kopott, fekete öltönyös alak egy ládán állva szónokol, a köré gyűlt embereknek. Az úr szólt hozzám az éjjel, kiabálta, miközben izzó tekintetét körbe hordozta a tömegen, hogy nincs hely a mennyben azok számára, akik vétkeznek. Nincs hely az égben azok számára, akik pénzben játszanak, akik isznak, akik csalfa szerelmet találnak egy férjes asszony karjaiban. Az úr megtisztítja a földet a bűnösöktől. Előzi a házasságtörőket, a homoszexuálisokat, a hitetleneket! Álmomban szólt hozzám az éjjel, és azt mondta, hirdessem az igét! Festett nyelv gyorsan odébb állt. Hallotta már ezeket a szavakat korábban is. A fekete öltönyös férfi most arra kényszerítette, hogy emlékezzen. Új világ jön, fiúk! Kiabálta mindig Mr. Granger, a fehér tanár a rezervátumi iskola ablakából, amikor rajta kapta festett nyelvet, vagy Kyle-t valamelyik szünetben, hogy ártalmatlan siklókkal ijesztgetik a lányokat, vagy kieresztik a levegőt az ellenségeik bicikliéből. Új világ jön, és ezt elnyelik a lángok! Nincs helyeti pogány hitetek számára, Isten menyországában, fiúk! mendörögte az ablakból, kivörösödött képpel remegve, amikor festett nyelv és Kyle csak nevetett rajta. Az ártatlanok elpusztulnak a bűnösök miatt, a bűnösök pedig a fogukat csikorgatják majd a pokoltüzében. A pokolt kiégeti égeti majd a pogánságot a testetekből és a lelketekből. Jusson eszetekbe, amikor legközelebb ilyen gyalázatosan viselkedtek, Jeninnel vagy Tommal? Az Úr mindent lát! Kyle iskola után beszélgetett festett a Dilis tanárról. Még azok a diákok is őrültnek tartották, akiknek jelest adott. De hiába egyeztek meg abban, hogy az a vénember egy marha fasz, miközben a mólón ülve szívták a szüleiktől lopott cigarettát. Örült Granger akkor is a frászt hozta festett nyelvre azzal, hogy kivörösedett fejjel, remeg a pokoltűzéről, és nyávra csögött a szájából. Kyle viccesnek tartotta, hogy Granger mindig kiemelte őt és festett nyelvet a többiek közül, hogy ordítva lehordja őket, de festett nyelv a lelkeméjén kezdte elhinni, hogy ő rosszabb, mint a többiek. Néha még most is arra riadt fel verejtékben úszva, hogy Granger arcát látja, amint az úr második eljöveteléről prédikál. Sehol sem találta Kyle-t. Festett nyelv nyugat felé gyalogolt a blóron, a lenyugvónap irányába. Időnként megállva egy-egy üzlet bejáratánál, hogy igyon egy korty vodkát. A szaktalan ital megnyugtatta a gyomrát, és elég bátorságot adott ahhoz, hogy folytassa útját a blóron. Látta az embereken, hogy péntek este van, az utcák tele voltak diákokkal, akiknek véget ért az iskola, és olyanokkal, akik szeretik a tavaszi estéket. Festetnyelv bárok és üzletek mellett sétált el, övében a vodkás üveggel. Már csak néhány korcs maradt benne. Éfélig kihúzza vele, utána pedig már mindenki nagylelkűbben bánik az aprójával. Megérintem az emberkéz építette teknőst, dúdolta festett nyelvmenet közben. Megérintem a fehér szakállú istent, aki a pokolt tűzén akar elégetni. Szerzek ezer kiló dinamitot és felrobbantalak fasszapó. Kyle majd segít és művészetnek fogja nevezni. Bosszút állok a meleg ügyvédért, akit leszúrtak a parkban. Ismételd el szor ért fel -szor a táblára, utána megihatod a maradék vodkát. Amikor megtalálja Kyle-t, festett nyelv elmegy vele a rendőrségre, Kyle pedig rajzol egy csodálatos képet arról, amit festett nyelv a parkban látott. A tetteseket elkapják, Kyle eladja a képet több ezer dollárért, a pénzt pedig festett nyelvnek adja, hogy Robbanószert tudjon vásárolni belőle. A Blower és a Clinton sarkán festett nyelv meglátott hátulról egy férfit, akiről azt gondolta, hogy Kyle. Egy férfit, aki egy szőke nőt átkarolva sétált. Futásnak erett, amikor beszálltak egy autóba, a férfi tartotta az ajtót a nőnek, majd becsukta, és átsétált a vezetőüléshez. Festett nyelv a nevén akarta szólítani a barátját, de kiáltás helyett csak forró szél jött ki a száján. Az autó éppen akkor indult el, amikor festett nyelv odaért az utasülés felüli oldalhoz. Dörömbölni kezdett az ablakán, mire a nő ránézett az üvegen keresztül, és felsikoltott. Festett nyelv a nyakát nyújtogatva szaladt a kocsi mellett, hogy lássa Kyle arcát a kormány mögött. Az autó élesen elkanyarodott, és felgyorsított. Festett nyelv pedig ott maradt lihegve a szegény mellett. Nem lehetett Kyle. Ha Kyle volt az, akkor nem látta régi barátját, festett nyelvet. Elindult vissza a blóron. Viszketett az orra, a varratok beleszáradtak a bőrébe. Besurrant egy bárba, ahol hangos élőzene szólt, és kiment a mosdóba. Belenézett a tükörbe, és az öltések csomóit piszkálgatta. Hat varrat sorakozott egymás után, ferde vonalban az ornyergén. Egyenként sikerült kirántani a ötöt közülük. Nem megyek visszaharcolni azzal a dagadt nővérrel, ismételgette magában hümögve. Fájtak a varratok, ahogy kihúzta őket. A bőr nagyjából egyben maradt az orrán, bár megjelent néhány vércsepp és vékony csíkokat húzva, lecsorgott a szájáig. Az utolsó varrat makacsul tartotta magát, ezért festett nyelv ivott egy korty vodkát és kísét át az utcára. Talált egy üres papírpoharat. Legugult a bárbejárata mellett, és kinyújtotta maga elé. Amikor a hangos zenekar szünetet tartott, az emberek kitódultak az utcára, és megálltak körülötte beszélgetni. Egy csapat bészból fiú egészen közel volt hozzá, és festett nyelvről beszéltek. Az egyik, akinek csillogott a szeme, lenézett rá. Algon kim vagy? kérdezte. Festett nyelv elfordította a tekintetét. Kri vagy? folytatta a fiú. Festetnyelv úgy tett, mintha nem hallaná. A fiú barátai abba a beszélgetést, és ők is festetnyelv felé fordultak. Kérsz egy sört? kérdezte a másik. Persze, hogy kér, szólalt meg egy harmadik, és minnyájan nevettek. Író kéz vagy? kérdezte a csillogó szemű. Festetnyelv dühösen felállt. Zúgott a feje, és védtelennek érezte magát. Előhúzta az üveget az övéből, és kívta a maradékot. Megérintelek, bészból fasszopó faszopó, hümmögte festett nyelv. Megtalálta a harci énekét. Fogok egy kést, és megskalpollak, amiért irokéznek neveztél. Letépem a füledet a fejedről, és a szemed láttára eszem meg. Leengedte a karját kezében az üveggel. A fiúk kicsit hátrébb léptek. Adanézzetek! Bepöccent, kiátotta egyikük, miközben körbeállták a járdán. Festett nyelv lassan körözni kezdett a kör belsejében. Hirtelen harcosnak érezte magát, az összes szempár rászegeződött, figyelték minden mozdulatát. Amikor festett nyelv elsétált valamelyik fiú mellett, addig nézett a szemébe, még fel nem ismerte rajta a félelem farkas pókját. Lassan, megfontoltan lépkedett, figyelte az egymás után következő arcokat. A fiúk tágabbra húzták a kört. Festett nyelv a saját lábainak mozgására koncentrált. Felgyorsított. Fülében hallotta a Dob hangját. A fiúk annak ütemére kezdtek tapsolni. Ezt figyeld, mondta az egyik. Had ösvényre lépett. Festett nyelv kinyúlt és megérintette mindegyik fiút, ahogy elment mellettük. Győzelmet aratott a csoport minden tagja fölött. Látta arcukon a szégyent és az undort, ahogy elhúzódtak kinyújtott keze elől. Boldog volt, harcos volt. Egyre jobban felgyorsított, előrehajolt térdét magasra emelte. Behúnyta a szemét, és körbe körbe táncolt. Nem kellett erőködnie, súlytalan volt, mint amikor felkapja az erős szél és magával viszi. Vörös fény villant a szemhéja mögött, aztán sárga és kék. Gondolatban Kyle-al futott, a saját árnyékukat kergették, egy napsütötte mezőn, a magas fűben. Árnyékuk messzire nyúlt, mintha menekülne előlük. Átvágtak a mezőn, és egy dombra futottak fel, ami egyre meredekebb lett. Kyle utolérte a saját árnyékát, és festett nyelv most már látta Kyle barna hátát, piros rövid és ahogy szedi vézna lábait. Mindig Kyle volt a gyorsabb. A kört alkotó fiúk egyre gyorsabban tapsoltak, szinkronban festett nyelvvel. A domb még beredekebb lett, a fű pedig megritkult, és sima szürke kő váltotta fel. Kyle távolodott. Már majdnem felért a domb tetőre. Festett nyelv oldalas szúrt az erőfeszítéstől, hogy tartani tudja vele a lépést. Hátra pillantott, és látta az alattuk elterülő mezőt a távolban. Olyan magasan volt, hogy beleszédült. Festett nyelv elért a domtetőre, és a stadion volt az, a színtelen teknős páncél, amire felfutott. Kyle eltűnt. Éppen amikor festett nyelv rájött, hogy már nem bír tovább táncolni, a lába találkozott az egyik fiú cipőjével. Festett nyelv örült neki. Tánca véget ért. Megbotlott, és a lendülettől előre zuhant, széttárt karral. Egyik kezében még mindig a kiürült üveget szorongatva. Most tényleg repült. Le a stadion tetejéről, a teknős hátáról. Repülök, próbáltad údolni. A fenébe is repülök. A keze ért le először a járdára, és az üveg darabokra tört. A csong hosszú hegyes nyaka úgy mered felfelé, mint egy nyúzókés. Repülni akart tovább, de a föld lehúzta. Szólni akart, hogy a kör még nem teljes, de nem maradt rá ideje.